Ольга Дучимінська Еті. Серце розривало груди Етки. Користаючи зі свого несеміцького вигляду, скинула опаску, якою напинались євреї за німців, і йшла по вулиці спокійно, не поспішаючи, поміж юрбою людей. Ноги дрижали, угиналися. Було важко дихати. У місті відбувалася акція як, звичайно, називали єврейські погроми. Акція скаженіла у різних видах. Забирали до табору, вбивали одинцем, зганяли гуртом у льохи чи доми, куди кидали запальні бомби. Де подітися? Як захистити себе? Дітей при ній вже не було. Вислала їх аж на Волинь до своїх батьків. Не знала про те, що обидва її сини не дійшли до Волині а лягли головами на Радехівській землі. Вона побігла, але пробігши отак з півгодини, переконалася, що не біжить, а навпаки, ледве-ледве плентається. Околиця міста, тут ніхто її не розпізнає. Дихнула свобідніше, та ось їй назустріч висунулися залізні шоломи. Хитким кроком вбігла в першу стрічну браму, що далі не було часу думати. Шоломи йдуть за нею. Усією силою волі, не оглядаючись, вона піднімається наверх. Шоломи за нею. Смерть за мною! Думає і, вдаючи повний спокій, стукає до перших дверей, які попала. Не відчиняють. Вона примикає очі. Серце перестає битись. На плечах чує тверду залізну долоню. Та шоломи пройшли, не звертаючи на неї уваги. Піднялись на поверх вище. По хвилині двері відчиняються, і вона силою пихається перед покій. Молода жінка, відштовхнута нею, притулилася до стіни, дивлячись здивовано на незнайому. «Сховайте, сховайте мене!» Виривається з уст Еті тихе благання. Таке тихе, що жінка ледве розбирає слова. Еті падає на коліна, цілує запорошені кінчики взуття жінки. «Рятуйте! Ради Бога! Все віддам, що маю! В мене золото!» Шепче і починає нервово шукати по кишенях. Жінка блідне стримує руки Еті і каже, благально складаючи долоні. «Відійдіть! Прошу вас! Вони на горі! Я не врятую вам життя, а занапащу рідню! Я рада б! Я не можу! Зрозумійте!» Еті знову обнімає коліна, знову падає нить. «Захистіть! Сховайте! Смерть за мною!» Лице жінки то шаріє вогне, то блідне, мов, стіна. Безсильно опускає руки, а далі підносить Еті і шепче. «Ідіть, йдіть! З другою душі рада! Вони на горі! Знайдуть вас!» Як тяжко просити, але й нелегко підмовляти, Помогти людині, у таку хвилину, Відчуваючи власне своє безсилля. З чола Еті спливає піт. Її очі затягнені серпанком тривоги. Вона витягає руки і шепче. Не виганяйте, там смерть. Де-небудь сховайте, де-небудь. Шепче ледь чутно і припадає до рук жінки. Але жінка сама уся тремтить і просить. «Не маю вас де сховати, усюди шукають, оближте мене, рятуйте себе, зараз тут будуть!» Нагорі чути кроки, сходять, Еті виходить нерішучою ходою і зникає за дверима. Взлякана жінка довго стоїть непорушно, навіть прихід залізних шоломів не може опритомнити її. Мов гонена псами сарна, йде Еті поміж ліс людей на вулиці. Куди їй тепер? З місця, де жила, б'єдим високими стопами, а нижче лижуться полум'яні язики. В неї вже взяли все, що можна було взяти. Лишилась бездомна і самітна. Лишилося тільки це бідне, висяче на волоску життя. Але вона хоче захистити його. В неї двоє синів, яких вона прагне побачити. Для них мусить берегти своє життя. Але як? Коли нема де перебути ночі, ноги самі несуть її під горюче гето. Там, між юрбою охочий до чужого добра, вона загубить себе. Може, там, де чоловік, брат підходить, дим виїдає очі, полум'я б'є вгору, на тлі палаючих будинків, на трьох балконах повішені люди, колишуться в пожежному вітрі. Наче на всі сторони світу хочуть розказати свою кривду. Еті лякається, зуб дзвонять в неї, чиїсь чужі руки беруть її попід пахи і тягнуть від вогню. Вона чує лайку незнайомого. «Чого то бабі лісти в таке пекло? Певно хотіла щось вкрасти. Вже без тебе розікрали. Що було? А такому не потрібно віддома сидіти?» Ех, щоб то я твій чоловік. Навчую би тебе ночами шлятися. Думала, щось принесу, рятує себе брехнею Еті. Марш додому. Хто тобою тут буде піклуватися? кричить розлючений Спаситель і штовхає Етку. Довкола притишений гамір чути тільки перегукування німців, які спокійно дивляться на розшалілу стихію. Злодії поза її плечима розносять чуже добро, виривають вікна, двері, виносять, що лишилось, поки вогонь не взяв хату в обійми. Власників немає, вони живцем горять у льохах. Крізь шум вогню чути якісь божевільні крики, але далекі, придушені. Пожежа рум'янить будинки. Ясне бездушне сонце Весело вийшло ранком На свій обхід по небозводі Пригашуючи ясністю силу вогню Але ще довгі ночі дні Тільки останки всього Що таїло в собі гетто Перегоріло Попіл рознесли вітри Лишились голі Обкопчені мури Усю нічеті передріжала В розвалених мурах Де ж дітися? Куди йти? Раптом згадала що в неї знайома вчителька в недалекому селі. Може б до неї зайти? Вона самітна, але чи буде мати відвагу? І пішла еті шукати захисту для того, що одиноке лишилося їй у світі для життя. Сіріло з трудом вийшла в поле, вкрите доспіваючим збіжжям, була втомлена й голодна, їла зернята і весь день пролежала в збіжжі. Воно шуміло. Жай воронки співали, сонце пригрівало, Десь недалеко була бита дорога, Чути було гурки та авти, возів, Вигуки та сміх людей. Які вони щасливі були супроти неї, Всі вони мали свої турботи, Бо хто ж їх не має, Але не змушені були критися, тікати, Щоб захистити життя. А їй страх, як хотілося жити, Днину цілу перебула, тихенько перелистуючи книгу споменів свого життя. Це пахуче збіжжя нагадало їй молодість. Перед нею проходять чарівні образи дитинства. Згадала, як росла у Волинському селі, слухала тужних пісень старої няні Анни, товаришувала з сільською дітворою, ходила з ними до школи і поділяла всі їх ігри і забави. Батьки ж не дозволяли їй перебувати часто в цім товаристві, яке вона любила. Коли стала дорослою, її знову потягло до сільської молоді. Мала гарний голос, і молодь радо приймала її до себе. Згадалися далекі тихі вечори та місячні ночі. Вони ходили гуртками, співали, жартували. Спомин розігрів душу, та пощо роздряпувати серце споминами, чи мало має сучасного. Мороз проходить по тілі, пригадує, де вона і що з нею. Кожний шорох наповнює її страхом, примушує серце розривати груди. Вечоріє, прохолода тягне з поля, яке шепоче сумну мелодію, і еті її добре розуміє. Ця мелодія зболілого серця, жалю за дітьми і родиною, страху перед смертю. Дорога тихне, страшний світ, з якого вона тікає, десь відсунувся. Еті прислухається, і якісь важкі удари, мов ковалі, гупають молотками. Де це? Ах, це ж удари її власного серця, її власної крові у втомлених скронях. На силу підводиться і йде, обережно розгортає руками збіжжя, наче пливе водою. Ніч темна, та вона знає, куди йти до села. Не йде дорогою, а краєм поля прислухається, не чути нічого, крім стуку власного серця. Гамір на дорозі, падає нитю збіжжя, гамір наближається, чути німецьку мову. Щоб тільки без собак, думає Еті, і вона відчуває, як вся кров в неї спливає, тікає. Вона вся перетворюється в слух, слухає не тільки вухом, але й усім єством. Гамір віддаляється, проходить, Еті прокидається, як зайти непобаченою в село. Чим ближче воно, тим більше лишають її сили фізичні й духовні. Здавалося, так легко зайти і попросити захисту. А тут виходить не так, як здавалося. І нагадується їй бліда, перелякана жінка у Львові. А чи не буде так і тепер? Всю ніч проблукала Еті. На східній Мобрії почало прояснюватися. Будилися крилаті співаки, дихнуло ранньою прохолодою. В село тепер вже не можна було йти, над селом кучерявились дими. Відзивалися голоси корів, по дорозі тарахкотіли вози. Ще треба один день пересидіти в полі. Недалеко маячили корчі. Еті йшла туди, та хто, значи, в цих корчах не будуть косити, чи пастухи не приженуть корів? Еті йде високими некошеними травами, повними глибоких роз. За нею лишається слід, і вона боїться цього сліду. Може хтось побачити? Корчі. Еті розглядається, де знайти захист. Нічого не видно, тільки он ця стежка по росах непокоїть її. Може зрадити. В кінці примощується в дуплавій вербі, оброслі ліщиною. Голод дошкуляє. Вона злизує росу з листків і скоро втомлена, продрогла, задрімала. Сонце вийшло на своє безмежне поле, але для Еті день небажаний, краще ніч. Раптом приходить їй на думку, що вона замало думає про своїх синів. Яка з неї мати і чому у споминах вони відпливли так далеко, що, здається, це постаті з якогось гарного сну. Невже ж вона була колись матір'ю, жінкою, сестрою? Де це все ділось? Що з нею сталося, що вона така спокійна? Бувало, дитина впаде або вдариться, і вона одразу стривожиться, припадає біля дитини, а тепер еті дрімає, втомлені повіки опадають, навіть серце втихло. Прокинулась, почула близько людський говір. Які щасливі люди, ось як голосно говорять, сміються, а вона сидить тут з умерлою душею. Розмова віддаляється, стихає, еті заспокоюється, а з думки їй не сходять далекі сини, чоловік, брат. Хоче про них думати, але замість них у згадках встає молодість, як вона перероджувалася з сільської дівчини у міську як треба було все змінити, почавши від зачиски до способу життя. Тоді ж вона почала зачитуватися у книжках. Книжки очинили двері широкого світу і манили чим раз далі. Хотілося чогось незнаного досі. Мріяла про щастя, просиджувала над книжкою цілі дні і тільки вечорами одривалася, щоб поспівати. Еті стає гаряче у її сховку, щось малоїть під грудьми. Темніє в очах. Вона вже не відчуває голоду, тільки безмежно в тому. Наче чує звуки скрипки. Чи не грає її син? Звуки скрипки зближаються. Еті підносить втомлені повіки. І слухає. Вона хоче кликнути сина, та опору затримується. Це ж ніяка не скрипка. Це польові коники, бджоли та комахи грають у травах. Скільки лиха вона могла б заподіяти своїм криком? Що діється властиво? Вона згадує своє сучасне і відпадає сони втома. Вона ж захищає своє життя, своє майбутнє. А кому його треба? Питає якийсь чужий голос. Вона ж стрепенулася. Чий це голос? Переконується, що її власний, тільки змінений, дивний. Занадто Еті була втомлена, щоб здати собі справу, як і коли минув день. Вечірні холоди, сутінки привели її до повної свідомості. Обережно почала вилазити зі своєї криївки. Ішла в напрямі села, байдужість охопила її єство. Десь усе пропало, страх, жаль, розпука. Ішла тяжкою ходою, не звертаючи уваги на тих, що минали її. Люди вертали з полів, вози їхали, молоді косарі співаючи пройшли. Ніхто не звертав уваги на еті. Перша хата. Може вступити, попросити води, щоб промочити губи або кусок хліба. Сперлася безсило біля плота. Так спочине і піде до знайомої шукати захисту й помочі. Рипнули хатні двері, і жіноча постать з коновкою вийшла на дорогу. «Щто тут?» – спитала, підходячи до Еті. «Це я, подорожна. Кусничок хліба дайте». «Ти єврейка?» – питає жінка. «Я, я, подорожна, голодна. Я знаю, що ти єврейка. Сховайся, серце, отут присядь за плотом. В селі німці я зараз тобі винесу» і метнулася у хату. Еті присіла в куточку, де два плоти, сперла голову, примкнула очі. В селі німці, німці! Шумить їй в голові, в ухах, в усьому єстві. Вона хоче жити. В неї діти рідня, яким вона може бути ще потрібною. Вона хоче жити для них, для самого життя, для себе. Бери! Хтось шепче біля неї, поїж і тікай, серце, страшно тримати, а то знайдуть, хай Бог милує. Дала етів руки горня гарячого молока і спорий кусень хліба. Їж, але щоб тебе ніхто не побачив, я ще вийду, хоч ти єврейка, та яке мені діло? В мене болить серце за усіма, в мене син пропав. «Та ти бідніша за мене!» – шепче крізь сльози. Єдка п'є молоко, і враз примішується щось солоного, щось стікає у горня. По останніх словах жінки з очей її ллються потоки сліз. Вже давно не плакала. У великому болю чи смуткові сліз немає. «Ти бідніша за мене!» – чує десь аж в душі колючий шепіт. Вона ж усе життя дякувала Богові за щастя, добро, родину, спокійне життя. Еті випила молоком, ховає кусок хліба. З хати вийшла господиня, дала їй ще клуночок і каже, «Це тобі снідання, бо хто сирото про тебе подумає? Та тікай в поля, тут небезпека». З прибутком сил й байдужість, повернувся страх, збудилася обережність гоненого звіра. Але куди кинутися в темну ніч? Де захистити себе? В селі німці. Еті йде. Ноги її несуть бадьоро. Та як перебути ніч в корчах? Не боїться звірят, а людей. Як дивно боятися людини. Колись боялися звірів, хижаків. Сьогодні інший світ. Перед нею чорніє лісок. Тут десь примоститься. Еті входить у непроглядну темінь. Вгадує, де нема стежки, де корчі сплелися під захистом могутніх дерев. Еті пробивається крізь галузя і вмощується під деревом, навколо якого густі малинники та ліщина. З подряпаними руками і лицем сувається на землю, припираючись плечима до великого бука. Ніч тиха і тепла. Еті витягує вигідно ноги і починає дрімати. Схоплюється, вся продрогла. Дощ промочив їй до сорочки, вона звивається, як може, тулиться плечима до грубого пня, дерева, По лиці її і руках спливають струмки води, волосся під тонкою хусточкою теж мокре, одяг прилип до тіла. Еті відчуває, що їй не стає сил перебути довго. Вже скоро мине ніч, і настане день, ворог її, який не мов би, кричить. Дивіться, ось єврейка! Такий шум дощу хвилево заспокоює Еті, над корчами видніє. Еті вся мокра і продрогла. Виходить, щоб, поки не прийшов день, зайти в село до знайомої і попросити її бодай на годину захисту. Вона вирішила йти на Волинь до своїх, там не дадуть їй загинути. Піде побачити ще раз своїх синів, своїх батьків. Село ледве прокидається, ще напівсонне. Еті йде полями поза селом, прямує до високого будинку, там її знайома. Підходить, будинок ще дрімає, хоч у вікна вже відбивається перший світанок. Вона не має відваги підійти і постукати у вікно хтозна, хто там може бути. Еті ховається в якусь повітку зі соломою. Вона дрижить усім тілом від холоду й вогкості, в соломі огрівається трохи. Крізь бачить подвір'я, а далі запущений сад. Купи розваленої цегли вказують, що колись там стояла будівля. Під цеглами чорнія паща якоїсь ями. От було б сховище. Рипнули двері, і на порозі стала її знайома. Еті вискочила з повідки, мокра, з горючими очима, і підбігла до переляканої жінки. «Еті!» – крикнула знайома і зблідла. «Що ви тут робите? Як ви виглядаєте? Звідки тут з'явилися?» – питала нервово. «Я, я, подорожна, дайте обсушитися, погрітися. Я вся мокра, замерзаю» – і труситься всім тілом. «Еті, чи ви знаєте, чим я ризикую, приймаючи вас у свою хату? Еті, я не можу» – вона відвертає голову а з очей котяться сльози. Хоч відвернула голову і примкнула очі, але бачить всю промоклу, дрижачу Еті. Бачить її несамовитий зір, вгадує безвихідне становище. Мерщи, Етко, в кухню, доки нема нікого. Я тебе переберу, але тікай від мене. Рятуй себе і не наражуй мене. Ти знаєш, я нічим помогти не можу. Не смію. В кухні горить вогонь. Еті в сухому одязі, теплі хустці, в руках клунок. Стоїть нерішуча. Знайома просить. «Іди, Еті, йди! Скоро зачнуть сходитися! Не проси мене, помогти тобі ніяк не можу!» «Хоч день, бодай у цьому ляху під звалищем! Не виганяйте мене! Вже день! Мені нікуди!» «Еті, я не хочу нічого знати! Зрозумійте!» Я вас не бачила і цілком вас не знаю. Еті, не забудьте, я вас не знаю. Еті все ще стоїть і дивується, як це можна відсуратися людини. Вона ж така добра була. У ляху можна день перебути. Ви знаєте, я подорожня. Іду до своїх дітей, починає знову Еті. Еті, ідіть скоріше. Я не хочу нічого знати. Не знаю вас і не знаю, куди підете. Еті напинає хустку і мовчки виходить. Село за цей час ожило. Хвилину стоїть задумана. Не знає, що із собою зробити. Раптом в її вловлює німецьку мову. Вона підбігає до звалища і падає в яму на слизьке болото. Яма вся мокра, темна, холодна. Еті забивається в куток. Тут перебуде день, а нічу кудись дальше помандрує. Довгий слотливий день тягнеться у вічність, Еті холодно й мокро, щоб трохи соломи дістати в цей куток, сухої, теплої соломи, та хіба нічю? Обережно стягає кілька сухих цеглин, вимощує куток. Час волочиться слимаком, Еті не може навіть думати, дивується, де ділися її думки. Де ділися спомини? До ями ледве доходить гамір людських голосів. Цегли вже стратили свій холод і гріють її. Надвечір вийшло за хмар сонце. І світить так, що Еті бачить його вогнисте око над самим обрієм, щоб тільки більш нічиє око не продерлося сюди. Вечором далі помандрує. Але коли надійшла ніч, Еті себе почула такою втомленою, що нікуди йти не могла. Настав знову день, а Еті не могла вийти з ями. Страх перед людьми, перед трудністю подорожі обесилював, а хоч трохи безпечний куток стримував. І не мала сили волі, щоб покинути його, який би він не був. Хоч ніби хотіла йти, але не виходила та сиділа без руху й думки. Коли прокинулась, вечоріло, не могла вирішити, що зробити з собою. Коли все стихло, вийшла обережно і принесла трохи соломи, щоб намастити на цеглах. В ямі було вогко, чути було хатнім грибом, плісінню, але Еті була така безвільна, що не могла нічого іншого вдіяти. Всю ніч продрімала. Вранці біля ями почувся шерех. Еті схопилася і прислухалася. Хтось кликав її. «Еті! Бідна Еті!» Вона притаїла віддих і стояла без руху. «Еті, ви там є? Еті!» Знайома нахилилася у яму і кликала її. «Еті, я по соломі пізнала, що ви тут! Ах, Еті, чому ви не пішли куди? Що мені з вами робити? Ви тут помрете з голоду!» «Я сил не маю!» – шептала Еті. «Вилазьте, ходіть у хату!» «Я вас огрію нагодою, але ви мусите негайно лишити цю яму. Вас знайдуть, Еті!» Вона помагає вийти Еті з ями і веде її у хату. Тут в теплі Еті падає з ніг. Минула доба, як з'їла останній шматок хліба. «О, горе, що мені робити?» – затурбувалася знайома. «Вона ще умре в мене на руках. Еті, Еті!» Але голова Еті хилиться безсильно. Знайома тягне її у комору, тут стелить на землі і кладе Еті, яка поволі починає приходити до себе. Еті, Еті, що ви наробили? Чому не пішли? Що тепер буде? Де я вас в таку немічну подіну? Лементує знайома і гірко плаче. Еті не плаче, не журиться і не боїться. Вона відчуває тепло, спокій, м'яку постіль і щось приємне розливається по тілі. Так і вмерти було б добре, думає й Еті. Два дні пролежала, поки зміцніла. Виспалася, набралася сил. Тим часом знайома проводила безсонні ночі і чекала, мов, спасіння тієї хвилини, коли Еті набере сил, щоб залишити її хату. Серце не дозволяло їй виганяти бідну немічну людину та розум вказував, на яку небезпеку вона виставляє себе, ідучи проти наказу. В кінці одного вечора Еті, забезпечена харчами, вийшла знов у безконечну мандрівку, коли треба критися і йти на різні небезпеки. Блукала два дні й дві ночі, та нікуди далеко зайти не могла. Одного разу ледве що не попала в руки німців. Вона, рятуючи себе, почала виривати буряки, вдаючи робітницю на полі. Схилилась, руки тремтять, буряка вирвати не в силі. В очах усе поле злилося в одну зелень з чорними цятками, які червоні кола крутяться, а серце у грудях рветься, що, здавалося, підходить вгору і душить. Довгі години потім еті не могла заспокоїтись, чула їхні кроки аж в мізку і холод от страшного штика. Блукала безвільно, аж знов опинилася біля своєї ями криївки. Не вміла і не могла поборювати труднощів свого життя. А так їй хотілося захистити його. Жити на полях і в корчах у вічній тривозі було понад силу. Тим більше, що поля сіножаті почали пустіти, забракло сховищ. Непобачена всунулася в яму і перебула ніч. Все безпечніше, як у полі. Та другого дня знайома побачила її. Виганяла, лаялась, плакала над долею бідної еті. Відійшла люта, обіцяючи донести про її перебування. Еті весь день очікувала чогось. Під зі страху виступав на чоло. Та коли все поснуло, знайома знову прийшла просити Еті вступитися. «Я рада б. Я сил не маю. Куди? Як іти?» – шепотіла Еті в розпуці. «Чому ж я через вас маю жити у вічній тривозі?» – з плачем казала знайома. Останнє слово, Еті, або ви вибираєтесь, або... Але Еті своїм вразливим серцем відчула, що ця загроза не здійсниться. Перед світанком Еті почула рух біля ями. Німець, подумала, а я не вірила, щоб знайома. Вхід до ями хтось заложив тяжкою грубою дошкою. Еті сиділа без руху і в страшній тривозі чекала кінця, коли почувся згори голос. «Еті, я положила дошку, на неї землю з травою. Як схочете вийти, то я буду відсувати. Еті, еті, якого клопоту ви завдали мені?» Ночами знайома відсувала дошку, і еті виходила дихнути повітрям, а часом і погрітися в хаті. Та наближалася осінь, а з нею холод і вогкість. До того не завжди можна було виходити і вночі. Приїздили німці часто з собаками. І тоді обидві жінки гинули зі страху, доки німці не виїздили з села. Не раз, бідна Еті, кілька днів не бачила світа, не дихала свіжим повітрям. Схудла, і тільки її великі сині очі світили якимсь дивним фосфоричним світлом. Від темноти звикли розширюватись і не самовито горіли. Еті, ти збожеволієш з такого життя, а я з тобою. Хвилини спокою нема в мене. Ти хоч трохи спокійна, знаєш, що я бережу тебе, а я. Еті, зима надходить, ти не видержиш в ямі. Я тебе так довго переховувала. Іди від мене, нехай я хоч одну ніч посплю спокійно. Та вона не знала, що спокійної ночі не буде мати, коли бон ця нещасна жінка пішла від неї, і думка її вже працювала, як би Еті захистити на зиму. «Іди, Еті, йди!» Просила і знала, що Еті не піде. «Піду!» Шептала покірно і нерішуче Еті і знала, що не піде. Думка про зиму вже тепер морозила її. Одного дня в село прийшли німці. До бідної Еті не було як заглянути. По трьох днях, коли знайома пішла до ями, витягнула ледь живу Еті. Прохололу, голодно. І знову прийшлося тримати її в коморі, поки вона одужала. «Слухай, Еті, ти не зможеш сидіти в ямі. Це очевидна смерть. Я не хочу, щоб ти вмирала тут. Знайди собі десь інший захист. Грошей в тебе є досить. На зиму стане. Піди, пошукай собі місця». «Я рада, б, але як іде? «Розумію, Еті, але я не хочу, щоб ти в мене вмерла. Це забагато на мене. Ти знаєш, чим я ризикую, даючи тобі захист. Еті, змилосердись наді мною!» «Я піду», – вишептала Еті. Знайома помогла їй, зав'язала клонок, нагодувала і випровадила за село. Але, вернувшись у хату, не знайшла спокою. Була вже пізня осінь настав мороз, а далі зірвалася метелиця, світ побілів під опоною снігу, не мала спокійної ночі, часто схоплювалася з прикрим почуттям якоїсь вини. Серце й нерви не давали спокою, її гризло сумління. Чи мала вона право у таку хуртовину виганяти беззахисну людину? Їй вчувався стукіт у вікна, двері. Ранком стало їй легше. На світі є люди. Конче десь захиститься, не дадуть їй загинути. Чому тільки я маю піддавати себе небезпеці? Я зробила багато, заспокоювала себе. Але коли знов прийшла ніч, Еті не вступалася їй з очей. Бідна, змерзла, снігом завіяна. Еті була на засніженому полі. Час від часу їхала яка підвода, і знову все облягала зимова тиша. Світ спав. Еті здавалося, що вона йде, але незвичні дочобіт ноги не хотіли посуватися вперед, тяготіли. На обрію чорнів вліз той, що колись запрошував її у свій захист. Сьогодні він був такий далекий і німий. Еті пригадалися пси й вовки. Її охопила тривога. Можуть її роздерти. Вона ж мусить захистити своє життя. В обозі вибрана яма сіна. Еті запихається в цю яму, і в півсні минає її ніч з різними привидами та хвилинами тяжкого сну. Але ранок не сміє застати тут її. Та куди дітися? За стодолою, стіни якої виходять у поле, повно вимолочених кулів соломи. Еті ховається обережно під солому. А що буде, як сліди на снігу зрадять її? Але добрий вітер гуляє і замітає все. По цілоденній тяжкій муці, коли сон обвинув село, Еті вийшла зі своєї криївки. Кожна кісточка болить, тіло затерпло, вона йде без думки. Коли розглянулася, стояла над своєю ямою. Самі ноги занесли її туди. Це одиноке її сховище. Вона знає, що знов будуть виганяти її, хоч не зі злого серця. Знеможена сідає на землю. Хочі відпочити, зайти в яму, Щоб знайома не бачила. Та ноги такі тяжкі, Руки задубіли. Почав падати легенький сніжок. На еті находить спокійний сон. Їй вижається тепла хата, Її сини. Он старший стоїть зі скрипкою, А молодший біля книжок. До вуха долітає мелодія Волинської пісні, Яку вона так любила, Чиї степлі руки гладять її, і вона виколисана, засипає, щаслива. Рано, коли вийшла знайома поглянути, чи немає Еті, знайшла її майже замерзлу біля ями, ледве втягла її в хату. Зі сльозами страху і розпуки, розтирала змерзлі руки, лице майже неживої еті, і промовляла, зажени мене у гріб ця єврейка, іде мені дітися з нею, я не можу вигнати її. «За що на мене така кара?» Але рятувала Еті усіма силами, і коли та почала подавати знаки життя, знайома зраділа до сліз. Еті мусила пролежати кілька днів у знайомої, приходила до сил і була спокійна. «Етко, я бачу, що ви мені присуджені. Я вас не позбудуся хіба ніколи. І куди йти у цю заметіль, у ці морози?» «Я вас заховаю по повіці, у соломі. В ямі ви не перебудете. Я нічого не знаю. Це не мусить, але може мене захоронити від смерті». І пішла Еті жити в солому у повіці. Часом ночами з великою обережністю брала її знайома в хату, де Еті милася і грілася. Але це траплялося не часто. Німці зі села майже не виїздили. Хата стояла при дорозі біля церкви. І люди та варта все крутилися біля будинку, і дні й ночі проходили в соломі. Зразу тяжко було, а далі звикла, отупіла, вимостила собі вигідне гніздо, у якому пролежувала дні й ночі. Бували місячні ночі, підсувалася до дверей і крізь щілини дивилася у казку зимової ночі. Вона так любила місячні ночі колись на Волині, колись щаслива. Ходила вечорами на вулицю, в гурті сільської молоді співала і вперше покохала. Але тяжка рука традиції права забороняла їй думати про того, до кого тяглося її молоде серце. Кінець був такий, що батьки вибралися до міста, щоб рятувати Еті від страшної небезпеки. Прийшлося пережити і переболіти цю недугу серця. Потім у місті затоваришувала з молоддю, яка цікавилася книжками та сперечалась про нові напрями в житті. Еті теж це захопило, але все ще любила романтику сільського життя. У серці Еті ще якийсь час жив образ чорнявого хлопця, а згодом зблід, серед нового оточення її. Та перед тим, що заполонив серце дівчини, а там прийшло подружжя, діти. З маломістечкової дівчини зробилася великоміська жінка, бо чоловік завіз її до Львова. Діти підростали, були цікаві, здібні. З ними в хату вривався подув нового життя, нового майбутнього. Сходилися товариші, з'являлися різні книжки брошури. Друзі читали, сперечалися, потім співали, грали. Все пересувалося перед очима Еті, мов на екрані. Ішли спомини безшелесно, тихо, мов місячне сяйво по соломі її криївки, Входили в душу Еті, у холодну люту зиму огрівали її. Поволі починало благовіститися навесну, ставало тепліше, відрадніше. Якось все перебудеться, треба великого гарту духа і великої любові до життя. Щоб у таких умовах ще бажати його. Але Еті хотіла зберегти життя для дітей. Пробиралося весняне сонце. Ішла надія найкраще майбутнє. Ластівки приносили на своїх крилах цікаві вісті. Селом ішов глухий гомін, що німці б'ють. Наближається червона армія. Вона визволить усіх. Вона дозволить Еті жити І поверне їй родину. Коли настало тепло, Еті перебралася жити в яму, ночувала в повіці, в соломі. Влітку тяжче було укриватися, сил не ставало вже продовжувати це життя, повне тривоги. У духовному «Я» Еті почалася якась зміна, щось наче пропало і безповоротно згубилося. Вона могла сидіти довгими годинами, згорнувши руки, і нагадувати щось, чого ніяк згадати не могла. Якась порожнеча була в ній, яку конче треба було заповнити. Еті мучила себе різними докорами. Їй ставало соромно за те, що вона так мало присвячує думки своїм синам, своїм найближчим. Але вони відійшли від неї так далеко, припорошені її власними переживаннями. Мов крізь темряву бачила дорогі обличчя, тяжко було їх викликати у пам'яті. Відчувала пекучу потребу руху, праці. Око не мало на чим спочити. Думку не було чим зайняти, порожничу заповнити. Ось пляшка води, яку Еді переховує для пиття. Бере пляшку в руки і розглядає її. У цій пляшці, наче замкнений якийсь таємний світ. Манюнічки-міхурчики починають чіплятися стін пляшки. Час від часу котрість підпливе в Зникає. Де це він дівся? Що з ним сталося? А на другий день вся пляшка вкрита перлами. Еті піднімає вгору пляшку до світла, до сонця. І враз усі ці водяні прикраси беруться райдужними красками. Червона, синя, фіолетова, золота. Перлини одна по одній чіпляються, падають вниз, пропадають вгорі. Як дивно! І бідна Еті стежить, слідкує за перлами аж до втоми. Знайому затривожив такий стан Еті. Еті, що з вами? Ще трохи витримайте. Еті, візьміть себе в руки, а то збожеволієте. Ви вже стільки перетерпіли. Ще трохи сил. Побачите своїх синів, Еті. На блідих губах Еті блимнув давній невиданий гість усмішка а здавалось, що вже забула сміятись. Але в цій же хвилині вона знов западає в отупіння. Їй не ставало сил взяти себе в руки. Одного дня прибігла затривожена знайома сказати Еті, що в селі військо, нехай сидить, нікуди не висувається. Зразу Еті забилася в куток темного льоху, і їй стало ясно, яка небезпека грозить кожної хвилини. Інстинкт! Само збереження взяв гору, і вона почала думати. Знала, що її життю загрожує небезпека, і що вона це життя за всяку ціну має зберегти. Яма, хоч з дошкою зверху, не була безпечним сховищем. Легко викриють її. Краще в повійці, в соломі. Ляже на саму долівку, нагорне на себе соломи. Ні, краще притрусить тільки. Обережно виходить по вітку. Там приходить їй на думку, що по соломі шукають штиками, проколюють. І вона вже бачить себе проколоту в груди, у саме серце. Вона з жахом вибігає з повітки і скаче в яму. Тут шукає криївки, але яма простора, з холодними стінами і каменем. Тут ні, де захиститися. І вона знов біжить у солому, заривається на спід і притулюється до стінки. Прокинулась від гамору на подвір'ї, чує німецьку мову, якесь шарудіння, кров в серці б'є водоспадом, шумить, розриває груди, в голові хаос. Голоси вже по вітці. вона чує, як гострі штики пробиваються крізь солому, все ближче і ближче до неї, загибель неминуча, дух в ній завмер, серце перестало бити, підзрушує не тільки чоло, але й усе тіло, Щось холодне торкнуло руку, і Еті тратить пам'ять. Коли прокинулась, була ніч, уся продрогла, все тіло болить. Вона не пам'ятає нічого, все десь з пам'яті пропало, щось страшне діялося, але що нагадати не може. Одна тільки думка в її свідомості Я живу. Поволі нагадує тяжкі кроки на соломі та шарудіння штиків, її не пробили. Одне холодне лезо пройшло повз руку, погладило. Час тягнувся безконечно довго. Аж увечері прийшла знайома. Еті, ви живі. Я думала, вас знайдуть. Етко, еті, червона армія близько. І знайома плаче, плаче. Щось діялося на світі. Гарматні постріли долітали до вуха Етки, і вона їх слухала, мов найкращу музику. Витривати, витривати, ще день-два, а там... Одного дня відозвалися гармати зовсім близько. Червона армія обстрілювала село. Німці відходили. В селі почались пожежі. Еті не могла навіть рушитися в своїй соломі, бо німецькі солдати ходили по двору. Полум'яна заграва освітлювала подвір'я, і Еті боялася, що ось-ось займеться дах, і вона згорить живцем. Німці на швидку забирали свої речі і тікали. Еті все-таки рушитися не могла. І знову, як у всіх тяжких та небезпечних моментах, збудилося гаряче бажання захистити життя. Думка її почала вгаваючи, працювати. Довкула кулі свищуть, вогонь так близько. Ось ось і повітка спалахне, самі німці можуть підпалити. Згоріти живцем? Ні-ні, вона хоче вийти і тікати. Але це зовсім неможливо. Раптом страшний свист, і дах повідки понесло. Еті падає, мов нежива, чекає неминучої смерті. Як довго це тривало? Не знала. Поволі вертала до свідомості, оглянулася. Повідка не горіла, покучерявлені темні хмари пливуть угорі, На дворі тиша. Еті ще лежить якийсь час, і вслухається в всю тишу. Людей ніде не чути. Здалеку доносяться постріли, село, немов вимерло. Вона заглядає крізь щілину, ніде нікого. На дорозі удари кінських копит, вона тривожно виглядає, перед її очима проходить кіннота, на шапках військових червоні зірки. Еті з криком вибігає, простягає руки із словом Спасителі падає на землю. Коли опритомніла, лежала на постелі у знайомої, яка ходила біля Еті, приговорювала до неї, мов до дитини, гладила її бліде лице. Еті, ви перемогли, тепер треба жити. Еті, після таких страждань і поневірянь не можна вмирати. Вороги пропали, визволителі прийшли. Еті не могла промовити ні слова, тільки плакала і плакала. Весь день пролежала у безсиллі. Коли приходила небезпека, прибували сили. А тепер небезпека минула, і сили облишили. Бажала тільки забуття і спокою. Минули дні, і коли Еті перемогла недугу, стала одужувати, прокинулась думка про синів. Де вони? Чи йти за ними шукати? Чи, може, вони до неї прийдуть? А може, вже приїхали, шукають її? Думають, загинула, зараз би полетіла до них знайти. Певно, чекають її, вона ж для них захистила життя. Еті поспішає до Львова, серце так б'ється, непевним кроком підходить до гето, стежить, може побачить когось зі своїх близьких, знайомих. Але хата, де вони жили, віяла пусткою. Сумно дивилася своїми вікнами, наче людина, які вирвали очі, подряпали лице. Пам'ятні балкони стояли обгорілі, поламані, відчинені напівзруйновані льохи, розказували страшну правду минулих днів. Еті не знайшла нічого, крім суму й споменів, які малювали образи недавнього минулого, пригадували останні хвилини в родині, між дітьми. Вона для них захистила життя, а тепер що з ним зробити? Кому воно потрібне? Була втомлена, розбита. Фізична нейміч знов перемогла її. Біля себе почувала тільки порожнечу самотність. Всі щось робили, кудись йшли, поспішали. В кожного були своє місце і справа, з якою пов'язані думки. Тільки в неї нікого і нічого. Нетерполиво чекала звістки від рідних. Все виглядало когось. Ніхто не приходив. Не питав про неї. Нишком ходила додому, де колись жила зі своїми. Спокійно й таємничо дивилися вікна другого поверху на вулицю. Часом здавалося, що блиснули очі її сина. Наче питав він, чого, мамо, ходиш? Кого шукаєш? Невже нікому не була потрібна вона? Далеко на півночі майоріла волинь і кликала Еті до себе з та надією, що може вернути родину. Все сильнішим було сподівання, що там, на Волині, чекають її. Там вона ще зустріне ясні дні і використає своє так дорого куплене життя. Одного погідного літнього ранку вийшла Еті на зустріч новому життю яка їй обіцяла рідна Волинь. 1945 рік. Читала Лілія Мироненко.